Ростіл 35. Після втечі Тоні до будинку тітонький туб почали навідуватися солдати Янки і влаштовувати трус за трусом, і так тривало кілька тижнів. Вони заявлялися будь-якої години дня чи ночі, без попередження, ходили по всіх кімнатах, розпитували, відкривали шафи, перетрушували коші з білизною, заглядали під ліжка. Військовим властям донесли, ніби хтось нарадив Тоні приїхати до місту, Туб, і вони були певні – що він досі переховується в домі або десь по сусідству. Внаслідок цього тітонька Туб тільки й знала, що хвилюватись, як висловлювався дядько Пітер. Бо ж кожну мить до неї в кімнату міг дертися офіцер із цілим роєм солдатів. Ні Френк, ні Скарлет навіть не натякнули їй про короткочасний приїзд Тоні, тож стара нічого не могла вибавкати. Хоч би й хотіла. Вона була цілком щира, коли пояснювала трохи наполоханим голосом, що бачила Тоні тільки раз у житті, а саме на різдво шістдесят другого року. І ще він був тоді, квапливо докидала вона, аби засвідчити свою лояльність до Янки, досить таки п'яненький. Скарлет, недобре себе почуваючи в перші місяці вагітності, навперемін, Проймалася то пекучої ненависті до синьомундирників, які зухвало порушували її домашній спокій, а бува і цупили котрусь ласу дрібничку, то не менш пекучим страхом, чи не вийдуть на зле їй та всім домашнім відвідені Тоні. У тюрмах повно сиділо людей за куди менші провини. Вона знала, що коли доведуть бодай краплину правди про них, не тільки вона сама і Френк, а й зовсім безневинна туп, опиняться у в'язниці. Від якогось часу у Вашингтоні велася агітація за те, щоб конфіскувати всю власність заколотників для сплати військових боргів Сполучених Штатів, і ці балачки теж додавали страхів Скарлет. А в Атланті, крім того, почав ширитись поголос про конфіскацію власності тих, хто порушив закони військового стану, і Скарлет побоювалася, чи не втратять вони з Френком разом з волею ще й будинок, крамницю і тартак. І навіть якщо їхнього майна й не заберуть військові, воно все одно піде пропадом, якщо її і Френка арештують, бо хто ж вестиме за них справи, поки їх не буде. Вона зненавиділа Тоні, що накликав на них цей неспокій. Як він міг наразити на таке своїх друзів? І як міг Ешлі послати його до них? Тепер вона більш ніколи і нікому не ставатиме в пригоді. Якщо це дасть привір'янки налетіти на неї, як зграї шершнів? Хоч би хто звертався по допомогу, вона нікому не відчинить. За винятком ясна річ Ешлі. Протягом кількох тижнів після скоробіжного візиту Тоні вона прокидалася від найменшого звуку з вулиці, боячись, чи це не Ешлі, змушений втікати до Дехасу за сприяння Тоні. Скарлет не знала, як справи Ешлі Бо ж вони остерігалися писати до Тари про нічну появу Тоні, їхнього листа могли перехопити Янки, і тоді лихо впало б, і не плантацію. Але в міру того, як спливали тиждень за тижнем, і ніяких недобрих звісток з Дари не було, Скарлет і Френк дійшли висновку, що Ешлі якось уцілів. Кінець кінцем Янки дали їм спокій. Однак навіть це не звільнило Скарлет від страху що охопив її після тієї ночі, коли Тоні постукав до них у двері. Страху ще більшого, ніж той, що проймав її дрожем під час облоги і гарматних обстрілів міста. Ще моторошнішого, ніж перед солдатами Шермана в останні дні війни. Враження було таке, ніби відвідини Тоні тієї грозової ночі зірвали полуду в неї з очей, і вона в усій повноті побачила, яке ж непевне її життя. Розглядаючись навколо в цю холодну весну 1866 року, Скарлет усвідомила, що чекає на неї і на весь південь. Вона може снувати собі плани і проекти, може працювати тяжче, ніж колись працювали її раби, може успішно здолати всі труднощі, може напружитись і розв'язати ті проблеми, з якими їй ніколи раніше не доводилось стикатись. Але, попри всю її надсадну працю, самопожертву і винахитливість, Тієї малості, на яку вона стягнеться такою дорогою ціною, її будь-якої хвилини можуть позбавити. І коли таке станеться, вона ніяким законним чином не доможеться відшкодування. Їй нікуди звернутись, крім як до тих самих військових трибуналів, що про них з такою гіркотою згадував Тоні, до тих неправедних судів, швидких тільки на розправу. У ці дні лише негри мали права, у тім числі і на відшкодування. Янки поставили південь на коліна і збиралися отримувати його в такому стані. Неначе рукою лихочинця велетня, все в цьому краю було перевернуто до гори дном, і той, хто раніше тут господарював, зробився безправнішим навіть за своїх колишніх рабів. У Джорджії повсюди стояли янківські залоги, і особливо багато солдатів було в Атланті. Влада в різних містах належала виключно військовим командантам. Вони владні були навіть над життями смертю цивільного населення, чим уповні і користалися. Коменданти могли ув'язнювати людей, за яку завгодно провину і без неї. Могли відбирати у них власність, вішати їх. І це все й робили. Вони могли оприлюднювати суперечливі припаси про те, який має бути розпорядок у приватних закладах. Могли настанавляти, яку платню належиться платити челяді, як люди мають висловлюватись публічно і приватно, що слід писати в газетах. І це все й робили. Вони вказували, як де й коли годиться викидати сміття. Вирішували, що дозволяється співати дочками дружинам колишніх конфедератів, а виконання таких пісень, як Діксія, або «Гарний стяг наш голубий» прирівняли майже до державної зради. Вони встановили правило, що блисти на пошті видавалися лише тим, хто присягнув на вірність Сполученим Штатам, а подеколи люди не могли навіть оформити шлюб, не прийнявши тієї нависної присяги. Газети опинилися в таких шорах, що будь-які публікації громадських протестів проти свавілля та грабунків з боку військових були унеможливлені. А якщо хтось пробував сам протестувати, йому затикали рота ув'язненням. У тюрмах повно сиділо шанованих громадян, що не мали ніякої надії на вчасний судовий розгляд. Суди присяжних і закон про недоторканність особи практично не діяли. Цивільні суди – ці функціонували, але тільки відповідно до волі військових – які могли впливати, що вони й робили, на визначення вироку, отож громадяни, які мали нещастя потрапити під арешт, залежали від ласки військової адміністрації. А заарештованих було таки багатенько. Вистачало самої підозри у підбурювальних висловах на адресу уряду чи у причетності до куклу з клану, або скарги Негра, не Білий виявив неповагу до нього, як людину кидали до в'язниці. Ніяких доказів і свідчень ніхто не вимагав, задовольнялися – самим обвинуваченням. А завдяки підбурювальній діяльності бюро звільненців завжди можна було знайти негра, охочого висунути обвинувачення. Негри ще не одержали права голосу, але Північ твердо вирішила надати їм таке право, як наперед вирішила й те, що голосуватимуть вони неодмінно в інтересах Півночі. З огляду на це неграм усіляко потурали. Військові власті в усьому підтримували їх, і коли Білий хотів халепи на свою голову, то найлегше цього міг домогтися, подавши скаргу на негра. Колишні раби зробилися тепер господарями становища, і тим із них, що були підліші та нікчемніші, янки надавали різні службові посади. Найкращим з негритянської людності, які відкидали накину їм волю, доводилося потерпати ледве чи менше, ніж їхнім білим панам. Тисячі хатніх челядників, що належали до найвищої касти негрів, залишалися при своїх колишніх власниках – виконуючи важку фізичну працю, до якої раніше ставилися досить презирливо. Було також багато негрів з плантацій, які відмовлялися від цієї нової волі, але все-таки основну масу голодранців-чорнюків, що спричиняли громадський неспокій, становили саме польові негри. За часів рабства хатні і дворові негри зневажали своїх польових одноплемінців як істот нижчого гатунку. На всьому півдні господині плантацій, як це робили й Елен, випробовували негринят на різних простіших дорученнях, відбираючи в такий спосіб більш кмітливих для відповідальної роботи. На поле посилали найледачіших і найоспаліших, таких, які не виправдали довіри або показали свою нечесність, найзіпсутніших і найневихованіших. І ось тепер життя на півдні через цей найнижчий серед негрів соціальний прошарок перетворилося на кару Божу. Колишні польові робітники, що їх підохочували без авантюристи з бюро звільненців і під'юджували ті янки, які до фанатизму сліпо ненавиділи південців, раптом піднеслися до становища людей владоможних. Вони й повелися так, як можна було сподіватися при їхній малорозвиненості. Розгулялись немов ним, мавпи або малі діти, що допалися до коштовних речей, вартість яких їм годі збагнути, і заходилися трощити все – чи то задля хворобливої насолоди, а чи просто зневігластва. До честі негрів, у тому числі і найменш розвинених, слід сказати, що мало хто з них діяв як зловмисник, і саме ці, нечисленні навіть за часів рабства, належали до розбещених чорнюків. Назагал же вони розумом були як діти, здавна призвичайні слухатись наказів, завдяки чому їх легко було підштовхнути на що завгодно. Раніше білі господарі віддавали їм накази. А тепер за господарів у них стали бюро звільненців і саквояжники, які так їх настренчували. Ви нічим не гірші за всякого білого, тож і поводьтеся так само, як білі. Ось дадуть вам виборчі бюллетені, ви проголосуєте за республіканців і відразу дістанете маєтність білих людей. Можете вважати, що вона вже ваша. Беріть її собі, якщо маєте таку нагоду. Для них, збитих з пантелику цими балачками, свобода перетворилася на нескінченний пікнік, на гулянку день у день, на карнавал байдикування, крадіжок та розбещеності. Сільські негри потяглися до міст, і на селі не стало кому працювати на полі. Вони переповнили Атланту і далі перебували сотнями, зледачілі й небезпечні для всіх, через тінові погляди, якими здурмановано їм голови. Тулились вони у великій тисніві в убогих халупах, серед них почали ширитися епідемії віспи, тифу і туберкульозу. Звикнувши у своєму попередньому стані, що про недужих дбають їхні господині, вони ані самі себе не вміли глядіти, ані своїх близьких лікувати. Покладаючись давніше на те, що про їхніх старих та дітей потурбуються господарі, вони тепер полишали без догляду тих, хто не міг сам себе обходити а бюро звільненців було не тільки політикою і гадки не мало перебрати на себе ту відповідальність, яка раніше лежала на власниках плантацій. Бездоглядні негритянські діти гасали по місту, мов неполохані звірята, аж поки хтось із білих з ласки своєї забирав котрогось до себе на кухню. Старі негри з плантацій покинути своїми дітьми на призволяще, розгублені, приголомшені міським шарварком, сиділи край хідників, і волали до білих дам. «Панусю, будьте ласкаві, мем, напишіть моєму панові в округу Феєт, що я ось тутечки. Він приїде і забере старого негра додому. Годі з мене цієї волі, хай Бог мило я. Бюро звільненців, захлинаючись від навали негрів до міста, занадто пізно схопилося, що накоїло, і спробувало умовляти їх, аби вертались до своїх колишніх власників. Неграм казали, що тепер вони можуть працювати там, як вільно наймані, уклавши з хазяями писаний контракт, де буде визначено їхній денний заробіток. Старші негри охоче їхали назад до плантацій. Ще дужче обтяжуючи зубожілих плантаторів, у яких не ставало духу вигнати їх, але молодші залишалися в Атланті. Вони не хотіли ніякої праці, то не було. По що працювати, коли й так можна мати наїдок? Уперше в житті негри дістали вільний доступ до горілки. За часів рабства вони куштували її тільки на Різдво, коли кожен одержував від господаря разом з подарунком і келишок. Тепер же не лише представники бюро звільненці та заквояжники розпалювали негрів, а й горілка. Отож, прояви насильства були неминучі. У небезпеці опинились і життя, і власність білих південців, які, незахищені законом, перебували в постійному страху. П'яні негри чіплялися на вулиці до чоловіків, уночі підпалювали будинки й клуні, серед білого дня крали коней, корів і курей. Одне слово – чинились всілякі злочини, але мало кого з провинних притягувано до суду. Проте найбільша небезпека і безчестя загрожували білим жінкам, багато з яких унаслідок війни залишилися без чоловічої опіки, надто ж тим, що жили у передмістях та над відлюдними шляхами. Численні напади на жінок і повсякчасний страх за своїх дружин та дочок проймали холодною люттю білих південців і, зрештою, спричинилися до утворення Куклуксклану. Проти цієї нічної організації зняли голосний крик газети «Півночі», навіть не спробувавши з'ясувати трагічних обставин, що зумовили її появу. Північани вимагали вистежити і повісити всіх членів Куклуксклану, які насмілилися самосудом вершити розправу. Але ж при цьому не бралося до уваги, що саме окупаційний режим Янки скасував нормальне судочинство на півдні. Разюче це було видовище, коли половина нації з силою багнетів намагалася нав'язати другій половині верховенство негрів, батьки і діди яких ще недавно сиділи в африканських джунглях. Їм збиралися надати право голосу, а в більшості їхніх колишніх власників його мали відібрати. Щоб отримати у покорі, єдиний шлях був – позбавити біле населення виборчих та громадських прав. Більшість із тих, хто воював на боці конфедерації, хто обіймав у той час якусь посаду, хто допомагав справі півдня або співчував їй, втрачала право голосу, позбавлялася змоги обирати місцевих урядовців і повністю опинялася під владою чужинецького апарату. Чимало чоловіків – Тверезо, зваживши слова і приклад генерала Лі, готові були присягнути на вірність, аби стати знову повноправними громадянами і забути минуле. Але такої можливості вони не отримали. Інші ж, хто одержав таку можливість, рішуче відкидали її, не допускаючи й думки присягати на вірність урядові, який зумисно піддає їх жорстокостям та приниженням. Скарлетт так часто чула ці слова, що вони аж дратували вже її. Та я подразу після капітуляції присягнув їм на вірність, якби вони повелись пристойно. Я згоден стати громадянином штатів, але, бог свідок, я не хочу, щоб мене до цього преневолювали через цю їхню реконструкцію. У ці тривожні дні й ночі скарлет мучили страхи. Постійно остерігаючись розбишацьких негрів та солдатів Янки, вона ні на хвилину навіть у вісні не забувала, що в неї все можуть конфіскувати і боялася, що настануть часи ще гірші. Тож і не дивно було, коли пригнічена весиллями своїм власним і своїх друзів, і всього півдня, вона в ці дні раз по раз пригадувала запальні слова Тоні Фонтейна. «Їй бос, Карлет, з цим не можна змиритись, і ми не змиримося». Незважаючи на війну, пожежі та реконструкцію, Атланта знову переживала піднесення. Багато в чому вона нагадувала гамірне молоде місто перших днів Конфедерації. Ото тільки солдати на вулицях носили не ту форму, гроші були в руках не тих людей, і негри байдикували, тоді як їхні власники борсалися в труднощах і жили надголодь. На перший погляд, місто видавалося квітучим. Воно швидко підводилося з руїн, у ньому панували гаммери метушня, хоч насправді скрізь крилися злидній страх. Виглядало на те, що Атланта, незалежно від обставин, завжди залишатиметься метушливою. Саванна, Чарльстон, Огаста, Річмонд, Новий Орлеан – ці міста ніколи не визнаватимуть митушні. Це тільки люди невиховані та янкізовані митушатці. Але якраз у цей період в Атланті більше, ніж коли було повно невихованої та янкізованої публіки. Новоприбульці юрмилися на всіх перехрестях. На людних вулицях зранку до вечора стояв шумий Яскраво пофарбовані карети офіцерських дружин – та скоро багатьків саквояжників прискали багнюкою на розгойдані брички місцевих городян, а претензійні нові будинки багатих зайд втискалися межі статечними особняками старожилів. Війна остаточно запевнила важливість Атланти для півдня, і глухе доти провінційне містечко стало повсюдно відомим. Залізниця, за яку Шерман бився впродовж усього літа, поклавши тисячі солдатів, знову вдихнула життя в місто, що завдяки їй і постало. Атланта, як то було і до її зруйнування, знов перетворилася на ділове осереддя цілого краю, і до неї широким потоком допливали нові мешканці, бажані і небажані. Саквояжники, насунувши на місто, зробили його своїм головним осітком. Але на вулицях вони стикалися з представниками найдавніших південських родів, які теж недавно прибули до Атланти. Сюди перебиралися родини, чиї сільські садиби згоріли під час проходу шерманових військ і чиї плантації тепер не було кому обробляти, бо ж порозбігалися. Нові поселенці приїздили щодень також з Тенесі та обох Каролін, де тяжка рука реконструкції ще й більше давалася в знаки, ніж у Джордії. Оселилося в Атлантії багато ірландців та німців, що служили були в армії північан як найманці. Поповнювали населення міста і дружини та родини військових Янки з місцевої залоги. Після чотирьох років війни всім хотілось побачити, що воно за південь. Іще всякого роду шукачі легкої наживи заполонювали місто, та й негри далі і далі прибували сотнями. Атланта клекотіла. Вона жила, відкрита всім вітрам, як селище на фронт'єрі. І навіть не пробувала приховувати своїх гріхів та вад. Один за одним поставали шинки, іноді і по два-три на квартал – а після смерку на вулицях товклися п'яні, і чорні, й білі, що заточувалися від стін будинків до краю хідника й назад. Головорізи, кишенькові злодії та повії, чигали на свої жертви у темних завулках і на ледь освітлених вуличках, процвітали картярі, і не минуло ночі, щоб когось не підрізали або не підстрелили. Порядник городян шокувало, що в Атланті виник цілий район червоних ліхтарів, куди більший квітучі ніж уроки війни. Цілі ночі за щільно зачиненими віконницями диранчали роялі, чулися соромітні пісні та реготи, що їх в ряди годи уривали голосні скрики і пістолетні постріли. Пансіонерки цих закладів були зухваліші за воєнних днів, бо нахабно вихилялися з вікон і зачіпали перехожих. А в неділю з полудня елегантні закриті карети «Бандерж» з'являлися на центральних вулицях міста – це вивозили виряжений дівчаток подихати свіжим повітрям з позаопущених шовкових шторок. Найвідомішою з господинь таких домів була краля Вотлінг. Вона тепер заснувала свій власний заклад у чималій двоповерховій споруді, проти якої навколишні будівлі виглядали злиденними крільниками. Унизу там містився подовгастий бар, де задля елегантності на стінах порозвішували олійні картини і дещоночі грав негритянський ансамбль. горіш, як твердив поголос, у кімнатах стояли дорогі плюшеві меблі, висіли важкі портьєри, облямовані мереживом, і заморські дзеркала в золочених храмах. Кільканадцять молодих панночок, що обслуговували заклад, були милі з обличчя, хоч і надмірно розфарбовані, і поводились триманіше, ніж їхні посестри з інших таких самих закладів. Принаймні, поліція до кралі не дуже часто заглядала. Про цей дім атлантські матрони згадували тільки пошепки, а проповідники, осторожливо стишивши голос, поминали осудливими словами, як джерело розбещеності. Кожен розумів, що якась там краля-вотлінг сама неспроможна була на свої кошти відкрити такий люксусовий заклад. Отже, вона мала когось за плечима, і то особу з чималими грошима. А оскільки Ретові Батлеру ніколи не вистачало пристойності приховувати близькість до неї, ніхто не мав сумніву, що це він і є. Сама краля, коли михцем показувалася її постать у закритій кареті, де кучера сидів зухвалий жовтошкірий негер, являла собою живе втілення добробуту. У повіз було запряжено пару добрих гнідих, і всі хлопчаки, які на хвильку вирвавшись від матерів, вибігали на вулицю, щоб її побачити, опісля збуджено перешіптувались. «Це вона, це сама краля! Я бачив її руде волосся!» Біч-обіч з будинками, які ще зберігали на собі сліди від снарядів і були сяк-так підлагоджені старими дошками і задимленою цеглою, виростали чепурні будівлі заквояжників та спекулянтів, що розбагатіли на війні – з мансардами, гостроверхими дахами і вежами, вітражами у вікнах, з широкими моріжками перед входом. Щовечора вікна в цих нових особняках яскраво світилися від газових лам у кімнатах, на дворі чулися звуки музики і шурхання ніг у танці. На довгих верандах у товаристві чоловіків у вечірніх костюмах прогулювалися жінки в шелестких барвистих шовках. Бахкали корки від шампанського, на столах покритих мережевими скатертинами виставляли обід із семи страв. Шинка у вині, фарширована качка, паштет з гусячої печінки, рідкісна садовина будь-якої пори року. Всім цим доскочу призволялися гості. А за обшарпаними дверима старих будинків Тулилися злидні й голод, тим відчутніші, чим більш стоїчно силикувалися їх терпіти господарі, і тим дошкульніші, чим більш затято городяни виявляли свою зневагу до матеріальних потреб. Доктор Міт міг би розповісти чимало невеселих історій про сім'ї, що мусили перебратися з окремих будинків до найманих помешкань, а звідти – до брудних кімнат на глухих задвірках. Надто багато було в нього пацієнток, що слабувало на серцеві недуги та виснаження – він знав, і вони знали про це його знаття, що вся причина у тривалому недоїданні. Він міг би розповісти, як сухоти викосили цілі родини, як Пелагра, що нею раніше хворіли тільки на юбогіші білі, тепер з'явилася і в найблагородніших родинах Атланти, а ще ж були діти з тоненькими рахітичними ніжками і матері, які не мали молока годувати немовлят. Колись старий лікар Ладен був дякувати Богові за кожне дитя, якому допомагав приходити на світ. Але тепер він уже не думав, що життя – це велике добро. Непривітним був цей світ для немовлят, і багато їх помирало вже в перші місяці життя. У побудованих з розмахом особняках яскраве світло і вино, скрипки й танці, гризети й тонкі сукна. І тут таки за рогом День у день недоїдання й холоднеча. Пиха й бездушність у переможців, Гірка витривалість і ненависть у переможених. Скарлет усе це бачила, З усвідомленням цього жила вдень І лягала спати ввечері, І була в постійному перестраху, Що чекає на неї завтра. Вона знала, що через Тоні І її ім'я і Френкове Потрапили до чорних списків Янки, І що нещастя – може звалитись на них першої ліпшої хвилини. Але тепер вона ні за що не могла допустити, щоб її усього позбавили і змусили починати все спочатку. Коли завгодно. Тільки не тепер, адже невдовзі вона має родити, і Тартак щойно лише почав давати зиск, і майбутнє Тари до осені, до нового врожаю Бавовни, залежить від її грошей. Уявити тільки, що вона може все втратити що муситиме починати все спочатку, все заново, майже беззбройно, супроти цього шаленого світу. Коли вона тільки і має червоні уста та зелені очі, та слабенький свій, хоч і промітний, розум супроти Янки і усього, що вони обстоюють, знемагаючи від тривоги, вона відчувала, що їй легше було б накласти на себе руки, аніж знову починати все спочатку». Серед руйнових та хаосу весни 1866 року, Скарлет усю свою енергію спрямувала на те, щоб Тартак став прибутковим. Гроші були в Атланті. Відбудовна хвиля давала потрібну їй можливість, і вона розуміла, що зможе збагатіти. Звісно, коли не опиниться в'язниці. Але, повторювала вона собі знову і знов, ходити треба обережно і чуйно терпіти покірну зневагу, миритися з несправедливістю, не ображаючись ні на кого, ні на чорного, ні на білого, хто міг би заподіяти їй шкоду. Скарлет ненавиділа нахаб з-поміж вільних негрів так само, як і будь-то інший, і коли чула їхні образливі кпини і пусклявий сміх за спиною, вся шаленіла. Однак ні разу не виказала себе бодай погорливим поглядом. Вона ненавиділа саквояжників і простібаїв, які на очах в усіх багатіли, тоді як їй було так важко, але не прохоплювалися жодним словом осуду на їхню адресу. Ніхто в Атланті не зневажав Янки душі за неї, бо вже сам вигляд синьої уніформи сповнював її люттю, але на цю тему вона не заводила мови навіть у родинному колі. «Я ж не така доринда, щоб зайве посталакати», – понуро думала вона. «Нехай інші побиваються за минулими, за чоловіками, які вже ніколи не вернуться. Нехай інші не тямляться через урядування Янки і втрачать при цьому право голосу». Нехай інші сидять у тюрмі, коли не вміють тримати язика на припоні, і йдуть на шибеницю за приналежність до куклук з клану. І моторош не шеке слово. Скарлет воно шахало ледве чи не менше, ніж негрів. Нехай інші жінки пишаються, що їхні чоловіки у клані. Френк, хвалити Бога, ніколи в це не встрявав. Нехай інші протестують і нортуються, снують усілякі змови і плани, коли нічого вже не можна змінити. Та який сенс носитися з минулим, якщо в усіх скрутнете перешнє і непевне майбутнє? І чого варте право голосу, коли обсідають реальніші проблеми? Де взяти шматок хліба, як утримати дах над головою, як уникнути тюрми? Та й взагалі, тут дай Боже вберегтися від лиха хоча б до червня. Тільки до червня. В цьому місяці Скарлет розуміла, їй вже доведеться замкнутися в домі тітонький туб і так навіть людді і сидіти до народження дитини. На неї і без того вже косяться, що вона в такому стані з'являється в людних місцях. Жодна дама не повинна показуватись у місті, бувши при надії. Тепер уже і Френк, і туб умовляли їй наганьбити себе, і їх теж, і вона обіцяла, що кине роботу в червні. Тільки до червня, на цей час, треба так налагодити все у Тартаку, щоб і без неї там справлялися. До червня вона повинна зібрати досить грошей, аби мати бодий невеликий захисток у разі якогось нещастя. Так багато, що треба зробити, і так мало часу. Вона шкодувала, що день такий короткий, і рахувала кожну хвилину в гарячковій гонитві за грішми, щоб їх було якомога більше. Вона так напосіла на сміливого Френка, що справи у крамниці покращали – і він навіть зміг стягнути частину своїх боргів. Але головні свої надії Скарлет покладала на тартак. Атланта у цій порі скидалася на величезну рослину, яка, зрубана при самій землі, раптом і знов погналася вгору, тільки тепер маючи міцніші пагони, густіше листя, рясніше галузя. Потреба у будівельних матеріалах була куди більша, ніж можливості ринку. Ціни на деревину, цеглу і камінь, зростали, і на Тартаку Скарлет робота не припинялася від самого ранку до смерку, коли вже засвідчували ліхтарі. Щодня по кілька годин вона збувала на Тартаку, придивляючись до всього, силкуючись по змозі виявити крадіжки, оскільки була певна, що без цього не обходиться. А ще й більше часу вона роз'їжджала містом. Навідувалась до будівельників, підрядників та тислярів, заглядала навіть до незнайомих людей, про яких чула, що збираються будуватись, намовляючи їх купувати деревину в неї і тільки в неї. Невдовзі скарлет зробилася звичною прикметою атлантських вулиць. Поряд зі статечним літнім негром возієм, завжди несхвально насупленим, вона сиділа обричці, закрившись попід груди повстиною, а руки в рукавичках поклавши на коліна. Тітонька Туб пошила їй симпатичну зелену пелеринку, що приховувала її вже помітну округлість і зелений плаский капелюшок якраз під колір очей. Це було звичайне вбрання Скарлет, коли вона їздила у справах. Легенькі рум'яни на щоках і ледь відчутний аромат одеколону робили її вельми привабливою, поки вона сиділа в бричці і не показувала своєї фігури. Однак, потреба висадіти з брички у неї виникала нечасто, бо досить було їй усміхнутися і покивати пальцем, як чоловіки тут таки підходили до брички і стоячи просто волосі навіть під дощем, вели з нею ділові переговори. Скарлет не одна була така, що передбачила можливість добрих заробітків на деревині, але конкуренти її не лякали. Вона гордо усвідомлювала, що кмітливістю не поступиться нікому з них. Як Джерел водочка – вона успадкувала гострий нюх до всіляких оборудок, а нинішня скрута ще й загострила цей її хист. Попервах інші підприємці підсміхалися з неї. В смішках цих чулася добродушна зневага, що, отмовляв, жінка взялася за зовсім не жіноцьку справу. Згодом, однак, їм уже було не до смішок. Конкуренти мовчки кляли її, коли вона проїжджала вулицею. Належність до жіночої статі. Часто ставала її пригоді, бо вона за могла прикинутися безпорадною і слабосильною, викликаючи тим співчуття у податливих сердець. Їй легше легкого було вдати мужню, але сором'язку леді, яку тільки суворі обставини змусили взятися за таке непривабливе підприємство, або ж безпорадну жіночку, якій просто таки загрожує голодна смерть, коли в неї не купуватимуть деревину. Та коли її жіночі приваби не спрацьовували, вона починала діяти з холодним розрахунком і ладна була продавати навіть собі на збиток, або відшити конкурентів і завоювати ще одного покупця. Вона була не від того, щоб збути обмірки за ціну першосортної деревини, коли знала, що її не викрають і без найменших докорів сумління обріхувала інших торгівців лісом. Усім своїм виглядом показуючи нехіть говорити прикру правду, вона зітхала і так ніби між іншим зауважувала ймовірному покупцеві, що її конкурент надто вже багато править за свої бруси та дошки. А вони в нього і гнилі, і всі в сучках, і взагалі в край низького гатунку. Коли Скарлито так перше збрехала, їй стало трохи мулько і трохи соромно. Мулько тому, що брехня зовсім легко і природно злетіла за її уст, а соромно – бо в неї промайнула думка. Що б на це мати сказала? А що саме Елен сказала б дочці, яка так отверто бреше і вдається до ошуканства, в цьому не було ніякого сумніву. Мати була б приголомшена і не повірила б своїм вухам, і сказала б вона лагідні слова, що опекли б вогнем, попри всю свою лагідність. Слова про честь, і про чесноту, і про правду, і про обов'язок перед ближнім. Скарлет аж зіщулилась, уявивши собі, який вираз був би при цьому нематереному обличчі. А потім образ Елен прибляк, витіснений з пам'яті безоглядним, захланим і жорстоким інстинктом, що з'явився у Скарлет у дні скрути в тарі, а тепер ще й посилився через постійну непевність у майбутньому. Так вона переступила і цю межу в житті, як переступала раніше інші межі. І тільки зітхнула – що не такою вийшла, якою хотіла б її бачити Елен, знизила плечима і повторила своє звичне закляття. Подумаю про це опісля. Але вона більш ніколи не згадувала Елен у зв'язку зі своєю торговельною тактикою. І більш ніколи не переживала за свою безцеремонність, коли було треба відбити клієнтів. Вона знала, що їй вільно обріхувати інших купців. Її оберігала південська шляхетність. Південка леді – Могла набрехати на джентльмена, але південний джентльмен не міг так само вчинитися до неї і тим паче назвати ледь брехухою. Отож, іншим торгівцям лісом лишалося тільки клясти її подумки та ще заявляти в колі сім'ї, як їм шкода, що місіс Кеннеді не може бути на п'ять хвилин перетворитись на чоловіка. Один незаможний білий, що мав тартака на декітерській дорозі, спробував побороти скарлет її ж зброєю і прилюдно заявив, що вона брехунка й махлярка. Але це йому більше зашкодило, ніж допомогло, бо всі вжахнулися. До чого це дійшло, що чоловік, нехай і вбоги, так обзиває леді з порядної родини, хоч ця леді і поводиться не зовсім порядно. Скарлет з гідністю витримала його закид і нічого не відказала, але надалі всю свою увагу зосередила на ньому і на його клієнтах. Щоб довести свою чесність, вона, згнітивши серце, продавала цим замовникам по дешевій ціні першорядну деревину і робила це так уперто і безжально, що Сіромаха невдовзі збанкрутував. Тоді, аби остаточно добити зухвальця, вона на жах Френкові ще й придбала за півдарма його тартака. Спромігшись на другий тартак, вона опинилася перед копітною проблемою роздобути для нього чесного управителя. Їй не хотілося брати ще одного такого, як Джонсон. Вона знала, що попри всю її пильність, він таки спродає ліс у неї за плечима. Але на другу лісопильню сподівалася знайти людину, на яку зможе покластися. Чи ж не бачиш на кожному кроці бідних, наче йов, чи ж не повно на вулицях чоловіків, які колись були заможні, а тепер потребують роботи? І дня, бо не минає, щоб Френк не підсунув якогось гроша зволоднілому солдатові, або щоб тупик у ховарка не загорнули шматок коржа, по худлому худлому, злидареві. Але Скарлетт, вона і сама не розуміла чому, когось такого не хотіла брати. «Не треба мені таких, що за цілий рік не змогли ніде влаштуватись», – думала вона. «Якщо вони досі не зуміли приладнатись до мирного життя, то й зі мною не поладнають. Та і з виду вони такі зачухані, як недобиті пси. А мені не треба недобитків, мені треба якогось кмітливого, енергійного, як Отрене, чи Томі Велберн, чи Келс Вайтінг, чи один з Сімонсів, чи одне слово когось такого. Вони не схожі на солдатів після поразки, які до всього збайдужили. Ні, у них такий вигляд, наче їм до всього на світі є діло. Проте подив Скарлет, брати Сімонси, що промишляли випалюванням цегли, і Келс Вайтинг, що торгував виготовленим на материні кухні зіллям, яким після шести прийомів з певністю можна було випростати волосся, навіть не негрові, чемно сміхнулися, подякували і відмовились. Так само повелося ще кільканадцять чоловік, до яких вона зверталась. У розпачі Скарлет підвищила пропоновану платню, але намарно. Один з небожів місіс Марії зухвало заявив їй, що хоч йому не дуже до шмиги бути возієм на підводі, в усякому разі, це його підвода, і краще хазяйнувати по своїй власній волі, аніж бути попихачем у Скарлет. Одного дня Скарлет зупинила свою бричку біля фургону з пирогами Рене Пікара і привіталася до нього та до калічного Томі Велберна, що сидів поруч з ним. Рене відвозив приятеля додому. «Послухайте, Рене!» Чи не перейшли б ви на роботу до мене? Заправляти тертаком – це все-таки поважніше, ніж правити фургоном. Мені здається, що вам соромно так роз'їжджати. Ге, та я свій сором давно вже поховав, – усміхнувся Рене. Хто сьогодні хотів би бути поважним? Усе своє життя я був поважний. Але війна звільнила мене від цього, як і від чорнюків. Тепер я вже ніколи не знатиму, що таке гонор і нудьга. Тепер я вільний, мов птах. Мені подобається фургон з пирогами, і мій мул, і миліянки, що так люб'язно купують пироги моєї мадам тещі. Ні, моя Скарлет, я вже хочу стати королем пирогів. Така моя доля. Як Наполеон, я йтиму за своєю зорею. І він з драматичним виглядом виріснув батогом. Але ж вас не на те виховувано, щоб ви продавали пироги, як і Томі не на те, щоб тримати в руках тич буддиких ірландців-мулярів. У мене робота більш, а вас, гадаю, виховувано на те, щоб заправляти тертаком, еге ж? зауважив Томі, кутики рота у нього ледь смикнулися. Я так і бачу, як маленька скарлет сидить у матері на колінах і шикарявим голоском повторює Не продавай доброї деревини, коли можеш дорожче продати погану. Рене зареготав на весь рот, його мапячі очиці весело заіскрилися, і він ляснув томі по зігнутій спині. Нема чого мені гаплик пришивати. Холодно відказала Скарлет, не побачивши нічого смішного у словах Томмі. Звісно, мене не на те виховувано, щоб заправляти тартаком. А я нічого і не хочу пришивати. Ви ж таки заправляєте тартаком, виховувано вас на те чи ні. Та й дуже добре з цим справляєтесь. Що ж, ніхто з нас, оскільки я знаю, не займається тим, чим збирався займатися. Але якось ми, здається, даємо собі раду. Жалюгідна та людина і жалюгідна та нація, що сидить і рюмсає, коли життя не складається так, як хотілося б А чому вам, Скарлет, не підходить котрись заповзяти саквояжник? Тут скрізь їх повно, бог свідок Не треба мені саквояжників, вони такі, що цуплять усе на світі, крім хіба розпеченого заліза Якби вони були чесні люди, то сиділи б у своїх краях, а не принеслися сюди здирати з нас шкуру. Мені треба людину порядну, з порядної родини, щоб була хмітлива, чесна, енергійна і… Небагато ж ви хочете! Але такої не знайдете за вашу ціну. Всі такі, як оце ви сказали, окрім уже зовсім немічних, давно познаходили для себе роботу. Може, вони і не дуже в ній справні, але зводять якось кінці з кінцями». І вони самі господарі в тому ділі, а не якась там жінка. Щось у чоловіків не вельми багато тями, коли проглянутись. Може, і справді, та гордощів їм не бракує, – спокійно відповів Томі. Гордощі! Гордощі смакують чудово, надто коли шкоринка хрумка і добре присмачена, – терпко зауважила Скарлет. Томі і Рене засміялися дещо силовано, і Скарлет видалося, наче вони обидва одностайні у несхваленні її поведінки. А Томі таки має рацію, подумала вона, перебираючи в пам'яті чоловіків, до яких уже зверталася або збиралася звернутися. Усі вони мали якусь роботу, хоч яка вона там була, і працювали тяжко. Так тяжко, як їм і не снилося до війни. Можливо, вони не робили того, що хотіли б, чи того, що легше, або того, до чого їх готували з малку, але щось таки робили. Часи були надто скрутні, щоб перебирати. І якщо вони журилися за несправдженими надіями, тужили за колишнім життєвим укладом, то нікому з цим не звірялися. Вони вели нову війну, важчу, аніж та попередня. І їм знову вже було до всього діло. Вони знов любили життя, любили так само ревно і запально і пристрасно, як і до війни, що розтяла його навпіл. Скарлет знічено почав Томмі. Мені страшенно прикро звертатись до вас із проханням, після того, як я пришивав вам щось. Але таки звернуся. Може, це вам якраз і стане в пригоді. Мій шуряк Гю Елсінг взявся за продаж дров, але йому не дуже з цим ведеться. Усі, крім Янки, самі собі збирають хмиста, та дрова. І я знаю, Елсінгам зараз дуже сутужно. Я роблю, що можу. Але ж у мене Фені на руках, та ще і матері, і двом сестрам Удовам у Спарті треба допомагати. «Г'ю – порядний хлопець, а ви саме порядного і хочете. І з доброї родини, як ви знаєте, і чесний. Але, мабуть, Г'ю не дуже спритний, коли нічого в нього не виходить з тими дровами». Томість тинув плечима. «Надміру ви гостро на все дивитесь, Скарлет», – зауважив він. «А проте поміркуйте про Г'ю. Хто зна, може вам зрештою доведеться і гіршого взяти. Гадаю, чесність його і добра воля переважить те, що він не надто спритний». Скард промовчала, аби не сказати чогось образливого. Вона був вважала, що як хто не зарадний, то навряд чи якісь позитивні риси можуть компенсувати цю ваду. Одначе, безуспішно об'їздивши все місто і відкинувши пропозиції кількох нав'язливих саквояжників, вона таки пристава на пораду Томі і звернулася до Гю Елсінга. На війні він був сміливий тямущий офіцер, але виглядало на те, що два тяжкі поранення і чотири роки участі в бойових операціях – Вичерпали всю його тямущість і перед труднощами мирного життя, він постав безпорадним, наче дитина. Коли він розвозив дрова по місту, в очах у нього був такий вираз, як у вигнаного з дому пса, і взагалі він анітрохи не нагадував чоловіка того типу, якого хотіла знайти скарлет. Він просто не дотепа, думала вона. Він зовсім не розуміється на тому, як вести справи, і, боюся, навіть не знай скільки буде два плюс два і я не певна, чи будь-коли знатиме. Але він, буде чесний і не опрадатиме мене». Скарлет і сама в ці дні не могла похвалитися чесністю. Та що менше вона цінувала її в собі, то більше починала цінувати в інших. «Шкода, що Джоні Гелегер зав'язаний цим будівництвом з Томі Велберном», – подумала вона. «От він саме той, кого мені треба. Твердий, як кремінь і верткий, як змій». Але він був би чесний, якби я, відповідно, йому заплатила. Я розумію його, а він мене, і ми з ним знайшли б спільну мову. Може, мені вдасться домовити його, коли вони скінчать готель, а доти доведеться терпіти Гю і цього Джонсона. Якщо я поставлю Гю на новий тертак, а Джонаса залишу на старому, то зможу на виїжджати з міста і стежити за торгівлею, а вони хай пиляють дошки і доправляють їх покупцям. Поки я не домовлю Джонні, муситиму терпіти Джонсонові крадіжки, якщо я весь час сидітиму в місті. Якби ж він не був крадієм, гадаю, треба буде збудувати лісовий склад на половині тієї ділянки, що дісталась мені від Чарза. А якби не щиняв такого крику Френк, то й поставити на другій половині салун. Але хай він собі як хоче, а я таки поставлю його, коли спроможуся на гроші. Якби ж Френк не був такий уже делікатний. О, Господи, і треба було мені саме зараз заводити дитину. Скоро я вже так розбухну, що й на не потикайся. О, Господи, якби ж не ця дитина. І ще, Господи, якби ці кляті янки дали мені спокій. Якби... Якби, якби, якби, в житті так багато цих якби, що ніколи ні в чому не можеш мати певності і не відчуваєш себе у безпеці, повсякчас тебе обсідає страх усе втратити і опинитись перед обличчям голоду і холоду. Звичайно, Френк тепер трохи більше заробляє грошей, але він часто застуджується і бува цілі дні лежить у ліжку. Що як він взагалі зляже? Ні, на Френка не дуже можна розраховувати. Ні на кого і ні на що не може вона розраховувати. Тільки на саму себе. А що вона може заробити – це така жалюгідна мізерія. І що вона робила б, якби прийшли янки і все в неї забрали? Якби, якби, якби. Половина її місячних прибутків ішла вілові дотари. Частина на покриття боргу ретові. Решту вона відкладала про запас. Жоден з Кнара так часто не перелічував своє золото, як вона, і жоден так не боявся його втратити. Вона остерігалася класти гроші в банк, бо він міг збанкрутувати, або янки могли конфіскувати її рахунок. Тож вона, що можна було, носила з собою за корсетом, а маленькі пачки банкнотів ховала по різних кутках у домі, під незакріпленими цеглинами в каміні, у своїй шватській торбинці, між сторінками Біблії. І що далі збігали тижні, ставала все запальнішою, бо з кожним заощадженим доларом більшила та сума, яку вона могла втратити в разі нещастя. Френк туп і челядь ставились до вибухів її темпераменту з неймовірним довготерпінням, пояснюючи цей дратливий стан вагітністю. І не здогадуючись ані трохи про справжню причину. Френк знав – Щодо вагітних жінок треба бути поблажливим. Отож, сховав гордість у кишеню і вже не дорікав, коли Скарлет гасала по тартаках і з'являлася в місті в такому вигляді, в якому дамі не лишить взагалі виставляти себе на людські очі. Поведінка її завдавала йому безліч прикрощів, але він гадав, що якийсь час ще витримає. Після того, коли народиться дитина, Скарлет, безперечно, стане такою самою ніжною і жіночною, як у пору його сватання – та хоч як він силувався догодити їй, Скарлет знову і знову спалахувала роздратуванням і часто йому здавалося, що вона поводиться як зурочена. Ніхто начебто і не здогадувався, що її так зурочило, що доводило до такого шалу. А це ж було просто ревне бажання – впорядкувати свої справи перед тим, як доведеться замкнутися в чотирьох стінах. Бажання зібрати якомога більше грошей на випадок якогось нового лиха, спорудити загаду з готівки супроти дедалі запеклішої повені янківської ненависті. Гроші стали її манією в ці дні. І якщо вона взагалі згадувала про дитину, то лише з розгубленістю і люттю. І треба ж було так невпору їй приходити на світ. Смерть, податки й пологи – ці троє завжди приходять невчасно. Атланту вже й те шокувало, що з жінка заходилася заправляти тертаком, але з часом місто побачило, що від неї можна чекати будь-чого. Її нецеремонність у торговельних справах прикро вражала, особливо як узяти до уваги, Щобідолашна її матуся була з роду робіярів, і вже зовсім непристойним було те, що Скарлет роз'їжджала вулицями, коли всі знали про її вагітність. Жодна респектабельна жінка, та й негритянка теж, за малим хіба винятком, не вийде з дому, коли відчує, що вона при надії. А ця Скарлет, як обурено заявила місіс Мерівезер, так себе поводить, наче збирається розродитися серед дороги але всі дотеперішні пересуди на її адресу були нічим порівняно з тією зливою пліток, що нуртували нині у місті. Скарлет не тільки торгує з янки, а ще і не приховує свого задоволення від цього. Місіс Миріва, за і багато інших південців, також мала справи з прибульцями з півночі, але різниця полягала в тому, що вона йшла на це неохоче і виразно свою нехідь засвідчувала. А Скарлет явно цим тішилась, чи принаймні таке складалося враження, що було так само погано. Мало того, вона ще й чаювала з дружинами офіцерів Янки у них у дома. Ще трохи, і вона, на думку городян, почала б запрошувати їх і до себе додому, якби не стояли на заваді цьому тітонька Туб і Френк. Скарлет знала, як у місті перемивають якісь точки, але пропускала це повз увагу. Вона не могла дозволити собі такої розкоші. Ненавиділа вона Янки і досі, не менш запекла, як тоді, коли вони мало не спалили тари, тільки тепер навчилася приховувати свою ненависть. Вона розуміла, що коли хоче заробляти гроші, то мусить витягати їх саме з Янки, а облесна усмішка та лагідне слово були як найпевнішим способом домогтися нових замовлень на деревину. Колись, коли вона дуже розбагатіє, а гроші сховає так надійно, що Янки до них не доберуться, тоді вона скаже їм, як їх ненавидить і зневажає, як ними гордоє, і зробить це з великою радістю. Але допоки цей час прийде, звичайний тверезий глуздь вимагає ладнати з ними. І якщо це лицемірство, то нехай собі Атланта що хоче, те і думає». Скарлет виявила, що запраятелювати з офіцерами Янки було простіше простого. Вони почували себе самотнями у ворожому краю, і багато хто з них скучив за порядним жіночим товариством у цьому місті, де респектабельні жінки, проминаючи їх вулицею, підсмикували спідниці і так позирали в їхній бік, наче ось-ось мали чвиркнути на них плювком. Добре слово вони чули тільки відповій та гритянок. А Скарлет була таки дама із благородної родини, дарма, що мусила вдатись до праці, тож вони відчували приємний трепет від її осяйної усмішки та милого зблиску зелених очей. У той же час Скарлет, коли сиділа в бричці і розмовляла з ними, граючи ямочками на щоках, насилу стримувала себе, щоб не приснути їм у вічі всю свою зневагу. Але таки не попускала собі і зрештою, дійшла висновку, що обкрутити янки круг пальця не важче, ніж південця. Тільки з Янки це глядало не на забаву, а більше на прикру необхідність. Вона вдавала ніжну і витончену даму південку, яка опинилася в скруті. Поводячись скромно й гідно, вона вміла тримати свою жертву на належній відстані, але завдяки граційності її манер у пам'яті офіцерів Янки залишався дуже симпатичний образ місіс Кеннеді. Цей збережений у пам'яті образ – виявився вельми корисним, на що скарлет, власне, і розраховувала. Чимало офіцерів з місцевої залоги, не маючи надії у близькому часі виїхати з Атланти, почали привозити до себе дружин та дітей. А що готелі й пансіони були переповнені, то вони заходились обзаводитися невеликими будиночками і охоче купували деревину в миловидної місіс Кеннеді, яка ставилася до них люб'язніше, ніж будь-хто інший в місті. Та і саквояжникам, і пристібаєм, які розжившись на гроші, будували собі гарні особняки, крамниці і готелі. Було куди приємніше мати справу з нею, як з колишніми воїнами-конфедератами, бо формальна і холодна вічливість останніх разила прикріше за відверту ненависть. Отож, завдяки своєму симпатичному личку, чарівності і умінню при потребі справити враження особи безпорадної і знедоленої, Скарлет домоглася того, що янки-залюбки купували деревину на її тартаку, а заодно і різний крам у Френковій крамниці. Вони вважали, що варто підтримати цю мужню жіночку, позбавлену опори в житті, коли в неї такий недолугий чоловік. А Скарлет, дивлячись, як розбудовується її підприємство, Відчувала, що забезпечує собі не лише теперішнє, через гроші Янки, але й майбутнє, через їхню приязнь. Підтримувати стосунки з офіцерами Янки в бажаному для неї напрямку виявилося легше, ніж вона сподівалась, бо всі вони начебто з шанобою ставилися до південських дам, зате складніше виявилось, як невдовзі побачила Скарлет, з їхніми дружинами. Якихось ближчих зв'язків з цими жінками вона не збиралася заводити, вона взагалі радше би не знала їх, тоді як вони навпаки, силкувалися нав'язати з нею контакт. Їм дуже кортіво довідатись, якомога більше про південь та південських жінок, а Скарлет якраз і могла б задовольнити їхню цікавість. Інші атлантські жінки не хотіли мати з ними нічого спільного і навіть не вклонялись до них у церкві, тож коли Скарлет приходила до осельянки у справах, тим здавалося, наче це сам Господь послав її, зглянувшись на їхні благання. Часто, коли вона сиділа у бричці в них перед домом і розмовляла з господарем про бруси та гонт, на двір виходила його дружина і приєднувалась до балачки, припрошуючи Скарлет завітати на чашку чаю. Скарлет, хоч і не дуже ті запроси не любила, рідко коли відмовлялася, бо завжди за такої нагоди сподівалася тактовно натякнути господарям, щоб купувала ті чи інші товари у Френковій крамниці. Але такі відвідані домівок Янки. Все таки були тяжким випробуванням для її самовладання. Надто вже безцеремонно північанки розпитували її про особисті справи, а їхня самовдоволеність і пиха у ставленні до всього південського просто не знали меж. Сприймаючи хатину дядька Тома як одкровення ледіних порівнень до Біблії, жінки Янки без кінця допитувались про вівчарок, яких нібито тримає кожен плантатор, щоб цкувати рабів утікачів. І вони ніяк не могли поняти віри, коли Скарлет їм казала, що за все життя тільки рази бачила вівчарку. І то було маленьке симпатичне цуценя, а зовсім не люте псище. Ці жінки хотіли знати про моторошне заліздя, яким начебто таврували рабам обличчя, про канчуки-дев'ятихвістки, якими забивали рабів до смерті. І виявили, з невихованості, як вважала Скарлет, украй подобний інтерес до співжиття білих господарів з рабинями. Надто це останнє її обурювало, коли вона згадувала, що саме тепер, після того, як солдати Янки заполонили Атланту, чим далі більше стало з'являтися дітей мулатів. Будь-яка інша жителька Атланти скипіла б гнівом на таке несусвітне невігластво, але Скарлат якось таки стримувала себе. Допомагало їй те, що вони викликали в неї не таке обурення, як зневагу. врешті решт вони ж тільки Янки. Хіба можна від них сподіватись чогось кращого? Тож їхні безглузді образи на адресу її рідного штату – його людності і моралі джорджіанців проскакували повз неї, не западаючи в душу і викликаючи лише ретельно прихований глузливий усміх. Аж поки стався раз випадок, що розлютив її до краю і показав, хоч вона і раніше вже це помічала, яка широка і непрохідна прірва пролягла між північу та півднем. Одного дня, вертаючись додому з Пітером, вона проїжджала попри будинок, де тулилися в тісноті родини трьох офіцерів, поки побудують для кожної окремо оселю з дерева, закупленого у Скарлет. Усі три жінки самі стояли біля будинку, коли вона з'явилась, і помахала їй руками, щоб зупинилася. Підійшовши до брички, вони привіталися з характерним своїм північанським акцентом, який завжди викликав у Скарлет думку, що майже все можна простити Янки, тільки не їхню вимову. «Якраз ви можете мені допомогти, місіс Кеннеді», – озвалась одна висока жінка родом зі штату Мен. «Я б хотіла дещо довідатись про це зачухане містечко». Скарлетт проковтнула образу Атланті з тією зневагою, якою ця образа й була варта, і по змозі люб'язніше всміхнулася. «І що ж вас цікавить?» «Моя нянька, Бріджит, втекла назад на північ. Вона заявила, що більше її дня не витримає тут, серед цих негерів, як вона їх називає. А я сама з дітьми просто ради не можу дати. Тож підкажіть мені, як знайти няньку? Я навіть не знаю, куди звернутися». «Це зовсім не важко», – сказала Скарлет і засміялася. «Якщо ви знайдете негритянку щойно з села...» Ще не розбещено цим бюро звільненців, то з неї матимете найкращу няньку, яка тільки може бути. Ось постійте тут біля хвіртки і попитайте кожної негритянки, що проходитиме. І я певна, всі жінки зняли обурений крик. Та щоб я довірила своїх дітей, якісь чорнючці, вигукнула жінка з мене. Мені треба порядної дівчини Ірландки. Боюся, ви не знайдете в Атланті служниць Ірландок, холодно відповіла Скарлетт. Я особисто з роду ще не бачила білої служниці, і ні за що не погодилася б таку взяти. А негри, докинула вона з ноткою сарказму в голосі, можу запевнити вас, не канібали, їм цілком можна довіряти. Ні за що в світі, я і на поріг не пущу чорнючки, і сказати ж таке. Та я по віків нічого не довірю, а щоб ще й дітей своїх довірила. Скарлет пригадалися ласкаві, гудзуваті долоні мамки, натруджені до мозолів у невтомній праці, коли вони доглядали ще Елен за молоду, а потім її, Скарлет і Вейда. Звідки цим чужинкам знати про чорні долоні, які вони добрі і дбайливі, як вони вміють втішити, погладити, приголубити? Вона засміялась коротким смішком. Дивно таке від вас чути, коли саме ви і дали їм волю. «Ну ні, хто-хто, але це не я, Любонько». Засміялася жінка з мену. «Та я цих негрів в живі очі не бачила, поки не приїхала сюди місяць тому, і ладно хоч би й до віку їх більше не бачити. Від них мені аж мороз іде поза шкірою, я не можу довіряти жодному з них». Скарлет тим часом заважила, що дядько Пітер, випроставшись і натужно дихаючи, укляк напередку і невідривно дивиться на вуха коня. Але пильніше вона глянула на нього, коли жінка з мене раптом урвала мову і показала на Пітера своїм сусідкам. «Ось подивіться, як цей старий чорнюк наприндився, наче жаба!» – пирхнула вона. «Та він у вас, мов, старий дворовий пес, єйбо! Ні, ви, південці, не вмієте поводитись з чорнюками, ви їх страх як розбестили!» Пітер смоктав у груди повітря, чоло йому проорали ще глибші зморшки, однак погляд його був усе так само втуплений перед себе. Він з роду віку не чув, щоб котрись білий назвав його чорнюком. Від інших негрів він це чував, але ніколи від білого. І ще почути, що він старий пес. Якому не варто довіряти? Йому, Пітерові, який ціле життя був достойною підпорою дому Гамільтонів. Скарлет радше відчула, ніж побачила, як чорне підборіддя тремтить відображеної гордості, і сліпа лють затопила її. Вона з холодною зневагою слухала, як ці жінки ганили конфедератську армію, узивали всіляко Джефа Девіса, закидали південцям, що вони мордують і вбивають своїх рабів. Якби це йшлося про її особисту чесноту і гідність, то вим'я власної вигоди вона б витерпіла всі ці образи. Але вислуховувати їхні безглузди, потякання про відданого старого негра було їй понад силу. Вона ледве стримувала себе, щоб не вибухнути як порох від запаленого сірника. На мить погляд її зупинився на великому пістолеті за поясом у Пітера, і рука в неї вже засвербіла. Перестріляти б їх усіх, цих нахабних, хамлуватих завойовників. Проте вона тільки зціпила зуби, також заходили жовна і нагадала собі, що не настав ще час, коли можна буде сказати Янки, якої вона про них думки, колись, о, колись вона їм скаже. Але ще не зараз. Дядько Пітер, член нашої родини, тільки й мовила вона тремтячим голосом на все краще. Гідьмо, Пітере. Старий негер так Кривучко огорів коня ботогом, що той неполохоно шарпнувся з місця, і бричка зразу під стрибом покотилася вперед. А Скарлет ще встигла почути ззаду здивований голос жінки з мену. Її родини? То вона хотіла сказати, що він родич? Але ж він такий чорний. А прокляття їм на голови, та їх усіх треба на порох стерти. Ось хайно тільки в мене набереться досить грошей, я їм просто в обличчя плюну, я... Вона глянула на Пітера і побачила, як носом його спливає сльоза. Вмить її охопила хвиля ніжності й гіркоти заображену гідність старого, аж у неї самої защеміло в очах. Це ж було все одно, якби хтось бездумно-брутально поставився до дитини. Жінки ці образували дядька Пітера. Того Пітера, що пройшов усю мексиканську війну разом зі старим полковником Гамільтоном. Пітера, на руках у якого господар і помер. Який виховував Мелій і Чарльзи, доглядав безпорадно і на тямку дріботуб, беріг її, коли вона втікала з міста, а після капітуляції добув для неї коня і привіз її з Мейкона через увесь сплюндрований війною край назад. І вони ще кажуть, що неграм не можна довіряти. «Пітер, мені соромно, що ти плачеш». Сказала Скарлет уривчастим голосом, кладучи руку на його кощаве плече. Пощо ти так цим переймаєшся? Вони ж кляті янки та й годі!» «Але вони говорили при мені немов я худобина і нічого не розумію, немов я африкан і не тямлю, що вони кажуть», – відповів Пітер, гучно шморгнувши носом. «І вони обізвали мене чорнюком, коли я з роду від жодного білого не чув цього слова, і ще старим вашим псом, і ще ніби неграм не можна довіряти». Це мені не можна довіряти. Та ж коли старий полковник помирав, він мені ось як сказав, «Ти, Пітери, доглянь моїх дітей і подбай за молоденькою мій ступ». Так він сказав. Боже, не розум, як у пташки. І хіба я не дбав за неї всі ці літа? Ніхто не міг би краще її доглянути, хіба сам Архангел Гавриїв. Заспокійливо, мовила, скарбить. Без тебе я й не знаю, як би ми її вижили. А то ж мем, красно дякую, мем, я це знаю». І ви це знаєте, але вони, Янки, не знають і не хочуть знати. І чого вони встають у наші діла, міс Скарлетт? Вони ж не розуміють нас, конфедератів». Скарлетт нічого на це не відказала, бо все ніяк не могла вгамувати той гнів, що його не зважилося вихлюпнути в обличчя жінкам Янки. Так вони і їхали мовчки додому. Пітер перестав шморгати носом, зате його нижня губа відкопилилася, як ніколи. Тепер, коли перше почуття образи пригасло, в ньому почало наростати обурення. А Скарлет думала, ну що з біса дивні люди ці Янки. Тим жінкам здається, що як дядько Пітер чорний, то в нього нема вух, аби чути, і нема почуттів, які так само легко вразити, як і їхні почуття. Вони не розуміють, що до негрів треба ставитись лагідно, до дітей, треба напучувати їх, підхвалювати, легенько шпетити. Вони не розуміють негрів і стосунків їхніх з колишніми власниками. А вони ж воювали, щоб їх звільнити. А звільнивши, не хочуть мати з ними нічого спільного. Ото тільки що нацьковують на білих південців, аби тримати південню страху. Вони не люблять негрів, не довіряють їм, не розуміють їх, але ж безнастанно кричать, що південці не вміють обходитися з ними. Не довіряти неграм, та Скарлет довіряла їм куди більше, ніж багатьом білим, і вже запевно більше, ніж будь-якому Янкі. Адже негри такі вірні, такі саможертовні, такі віддані, що цього з них ніякою скрутою не виб'єш і ні за які гроші їх не перекупиш. Вона згадала ту жменьку вірних їм челядників, що лишилися в тарі перед навалою Янки, хоч любісінько могли втекти або пристати до війська північан, де мали б дозвільне життя. Але вони лишилися. Згадала Ділсі, яка поруч з нею збирала бавовну на полі. Порка, який ризикуючи життям, порив по околишніх курниках, щоб у домі мали що їсти. Мамко, яка приїхала з неї до Атланти, аби вберегти її від хибного кроку. Згадала сусідських слуг, що лишились вірними своїм господарям і оберігали жіноцтво в домі, поки чоловіки воювали на фронті, разом з господарями терпіли всі злигодні війни, доглядали поранених, ховали померлих, втішали осиротілих, працювали, жебрали, крали, щоб на столі завжди були харчі. І навіть тепер, хоч бюро звільненців обіцяли їм золоті гори, вони зосталися зі своїми білими панами і працювали куди тяжче, аніж у часи рабства. Але янки не розуміють цього і ніколи не зрозуміють». «А все ж, вони дали тобі волю», – сказала вона вголос. «Ні, мем, вони не дали мені волі. Я й не хотів, щоб мені давали волю такі голодранці», – обурено відказав Пітер. «Я, однак, належу до мій ступ, і коли я помру, вона поховає мене на родинному кладовищі Гамільтонів», «Бо там моє місце, і вона ще і як розхвилюється, коли я їй скажу, як ви дозволили цим жінкам Янки збиткуватися наді мною». «Я нічого такого їй не дозволяла», – вражено вигукнула Скарлетт. «А так і дозволили, міс Скарлетт», – відказав дядько Пітер, ще більше витинаючи нижню губу. Бо ні у вас, ні у мене нема ніякого діла до Янки. І коли б ми не зупинились там, вони б і не збиткувалися наді мною. Коли б ви не заводили з ними балачки, і їм би не було, як обзивати мене худобиною чи африканом. І ви зовсім не захищали мене. Це я не захищала? Скарлет допік до живого його докір. Хіба ж я не сказала їм, що ти член нашої родини? А це ніякий не захист. Ви просто сказали те, що є, мовив Пітер. Міс Скарлетт. Вам не треба мати ніякого діла з ними. А ні одна леді з Янки не зв'язується. Та міст Туб навіть свої підошви не хотіла б витерти об цих голодранців. І її зовсім не втішить, коли вона почує, що вони казали про мене. Пітерів докір до школи скарлить більше, ніж усе, що могли закинути їй Френк, тітонька Туб і сусіди. Його слова дуже боляче її вразили. І вона ладна була схопити старого за плечі і так трусонути, щоб аж голова в нього заходила ходором. Те, що Пітер сказав, було правдою, але ж прикро чути правду від негра та ще й домашнього. Підупасти в очах власного чолядника – це найгірше приниження для південця. «Ваш старий пес!» – усе бурчав Пітер. «Гадаю, мій ступ після цього не дозволить, щоб я возив вас. Ні, мем!» «Кітунька туп дозволить, щоб ти возив мене, як і раніше, тож облиш ці свої балачки!» – суворо мовила Скарлет. «І в мене страх, як болить спина!» Похмуро застеріг Пітер. Оце зараз спина так болить, що я на силу сиджу. Коли мене так скрутило, моя місць не дозволить, щоб я вас возив. Міс Скарлет, це вам нічого доброго не дасть, як ви будете отак водитися з янки та білими голодранцями, бо ж навіть ваші близькі вас осудять. Старий виршив яку яблучко, і Скарлет, хоч і кипіла від люті, примовкла. І справді, переможці були схвальної думки про неї та її родину, а сусіди – ні. Вона знала все, що говорили про неї у місті. А тепер ось і Пітер висловив у голос свій осуд. Він навіть не хоче, щоб його бачено разом з нею. Це вже була остання крапля. Досі скарлить ставилася до громадської думки байдуже, а то й трохи зневажливо. Але Пітерові слова збудили обурення в її грудях. Спонукали стати в оборонну позу і раптом викликали відразу до сусідів. Таку саму, яку вона відчувала до Янки. «Чого їх обходить, що я роблю?» – розмірковувала Скарлет. «Вони гадають, що мені велика радість спілкуватися з Янки і надсаджуватись як остання чорнючка. Мені і так тяжко, а через них ще тяжче. Але чхала я на те, що вони про мене думають. Я не дозволю собі цим перейматись. Принаймні тепер. А колись, колись… О, колись, коли вона нарешті відчує під ногами твердий ґрунт, як давніше було». Тоді вона сяде, згорне руки і покаже себе справжньою дамою, такою, як була Елен. Тоді вона може стати безпорадною та беззахисною, як і годиться дамі, і усі тоді схвально думатимуть про неї. О, якою благородною тоді вона стане, коли знов заведуться в неї гроші. Тоді вона дозволить собі бути доброю і зичливою, як була Елен, і вважатиме на інших людей та на добрі манери. Її не шпигатиме страх у день і вночі, і життя попливе собі неквапним рівним плином. У неї буде вдосталь часу на забави з дітьми і на перевірку їхніх завдань. В теплі передвечірні години до неї в гості з'їжджатимуться дами, і під шурхіт нижніх спідниць і тавти та розмірне потріскування віял з пальмового листя їм подаватимуть чай та смачненький сандвічі і тістечка, і вони цілі години невимушено собі балакатимуть. І вона буде така ласкава до всіх нещасних, заноситиме кошики з їжею з лідарям, супи жиле недужим, возитиме у своїй розкішній кареті на прогулянку менд заможних приятелюк. Вона буде такою дамою, якою й повинна бути справжня південка, якою була її мати. І тоді кожен любитиме її, як любили Елен, і казатиме, яка вона самовіддана, і називатимуть її щедрою душею. Втіху, яку давала їй ці думки про майбутнє, не затьмарювала усвідомлення того, що вона зовсім не збирається бути насправді самовідданою, доброчинною чи зичливою. Все, чого вона прагнула, – це здаватися такою в людських очах. Проте її думок було занадто хаотичне, занадто примітивне, щоб уловити невеличку різницю між бути і здаватися. Її задовольнили думки про те, що колись, розжившись на гроші, вона дістане загальне схвалення. Колись. Але не тепер. Не тепер. Дарма, що про неї стільки всякого потякають. Тепер їй ще не пора поводитись, як справжній дамі. Пітер таки домігся, чого хотів. Тітонька Туб своїм звичаєм розхвилювалася аж до млості, а спина в Пітера за ніч так розболілася, що він уже більш жодного разу не виїздив зі скарлет у ролі кучера. Скарлет довелося роз'їжджати самій, і мозолі, що вже почали сходити у неї з долонь, наросли знову.